Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Iyya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Iyya ayuhal nasu taqullu rabakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taqullaha al Inallaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza pauzan azima A'lamu rahimakumullah Fa ina khairul hadithi kitabullah Wa khairul hadi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kula muhdasatin bida Wa kula bidatin dolala Wa kula dolalatin pinnar Hadirin ihwatu iman rahimakumullah Alhamdulillah Dalam kesempatan pagi hari ini Dengan izin dan kudrat dari Allah SWT Kita dapat berkumpul Dalam riyadul jannah Majalisu zikri Majalisu ahlil ilmi Dalam kesempatan yang berbahagia ini Insyaallah kita akan membahas satu bahasan yang paling agung yang dijelaskan oleh Dinul Islam yang dijelaskan oleh Syariat ini ala wahwat Tauhid yaitu Tauhid yaitu tentang makna hakikat Tauhid makna tentang hakikat Tauhid sebagaimana telah dijelaskan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam satu kitabnya. Sesungguhnya, perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa tawhid. Inna a'udhama ma'amarullahu ta'ala wa tawhid. Sesungguhnya perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah tauhid Oleh sebab itu, adalah setiap manusia yang ada di muka bumi ini, dia adalah harus mengetahui tentang tauhid ini, sebab tauhid adalah merupakan perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dengannya para Rasul diutus dan dengan sebabnya Al Quran dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Wa laqad ba'as nabi kulli umatin rasula aniyabuddulaha. Wajtan ibu togut dan kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mereka mengatakan anik wajtan ibu togut sembahlah Allah semata dan jauhilah setiap yang disembah selain Allah subhanahuwataala Allah subhanahuwataala telah, telah menyatakan. Tentang tujuan manusia diciptakan adalah agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanyalah beribadah ataupun hanyalah untuk bertauhid. Beribadah hanya kepada-Ku. Akan tetapi, ikhwan rahimakumullah, manakala telah terjadinya penyimpangan dan telah terjadinya istilap di dalam umat ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh asabu sunan dari beberapa sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu ummati ila salasatin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahida Bahwasanya umatku akan terpecah belah kepada 73 golongan dan mereka itu terancam dengan api neraka. Yang dimaksud yang 72 golongan kecuali yang satu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga telah terjadi penyimpangan makna dan hakikat tauhid yang menimpa dan dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang memerlukan kepada penjelasan tentang hakikat tauhid ini. Sebenarnya contoh telah terjadinya penyimpangan tauhid yang menimpa dan dipahami oleh kaum muslimin di mana sebagian firaq-firaq yang menyimpang ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang mereka mengartikan bertauhid adalah mencukupkan dengan tauhid Rububiyyah, yaitu beriman Allah sebagai Pencipta, beriman tentang adanya Allah semata, walaupun Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka Dia diitlakan dengan tauhid. Dan kita akan jelaskan setelah kita memahami makna tauhid secara singkat. Atau sedulur gatang min kalimati wahada yuhaidut tauhidan. Tauhid secara bahasa adalah diambil dari kalimat wahada ywahidu tauhidan. Ai al-iman biwahdaniyah biwahdaniyatillah. Yang dimaksud dengan tauhid diambil dari kalimat wahada ywahidu tauhidan yang artinya beriman tentang esanya Allah Subhanahu wa taala dan bukan berarti menjadikan Allah menjadi satu. Karena Allah itu esa. Bukanlah dengan sebab, dengan lija'lijailin, dengan dijadikannya oleh manusia. Karena Allah Ta'ala tetaplah esa, walaupun sebagian manusia tidak mengesahkannya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan tauhid adalah al iman billahi wahdah, yaitu beriman, bahwasannya Allah itu esa, itu adalah secara bahasa sedangkan secara istilah itu yang dimaksud dengan istilah syar'i para ulama memberikan takrif di antaranya ada dua takrif yang disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah ifradullah taala bima yakhthasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang khusus baginya ya. dari rububiyahnya, uluhiyahnya dan nama dan sifatnya. Sebagian para ulama mengatakan seperti jelaskan oleh Al Imam As Safarini dalam kitabnya Lawaiil Amwar beliau mengatakan Ifradul Ma'budi bil ibadah, Ma'itikodin wahat tahu wa sifatin wa apalan yaitu mengesahkan yang diibadahi yang dimaksud adalah mengesahkan Allah bil-ibadah dengan beribadah ma'iti qadin wa hadtahu zatin zatan wasifatin wa sifatin wa akalan yaitu dibarengi dengan mengesahkan di dalam nama sifat dan perbuatannya ini yang dimaksud Tauhid menurut para ulama akan tetapi hakikat Tauhid ini Sebagaimana saya jelaskan tadi Telah terjadi penyimpangan ya. Di sebagian kaum muslimin ya. Arti dari Tauhid ini Sebab Tauhid ini Pada intinya yang kita akan jelaskan nanti Adalah Taala Adalah mengisahkan Allah Ta'ala Dengan beribadah Maka telah terjadi penyimpangan Di kalangan sebagian kaum muslimin Tentang arti Tauhid ini Pertama Seperti telah terjadi dalam sebuah kaum yang dinamakan dengan kaum Jahmiah, yaitu pengikut Jaham Ibn Sofwan. Di mana mereka mengatakan, yang dimaksud dengan Tauhid adalah, Inkaru asma'illah wa inkaru sifatihi. At-Tauhid al-imanu biwujudillah. Di mana orang-orang Jaham ataupun Jahmiah itu mengatakan, bahwa dikatakan orang itu bertauhid, kalau mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan ada Allah tapi tidak bernama, tidak bersifat. Mereka hanya mengatakan mutlakul wujud. Allah itu ada semata. Dan ini pada hakikatnya adalah mengingkari tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka mengatakan kalau kita menetapkan nama dan sifat. Maka berarti menyamakan Allah dengan mahluknya. Itu adalah hakikat kesyirikan menurut mereka. Sedangkan tauhid menurut orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan orang itu dikatakan muwahhid kalau menyebutkan nama dan mengingkari sifat. Jadi tidak menyebutkan Allah taala tidak memiliki sifat. Seperti mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak mengandung sifat. Sebab menurut mereka kalau menyebutkan sifat, berarti menyamakan dengan manusia, dalam arti mereka mengatakan adalah syirik. Tauhid juga menurut, orang-orang sufiah, itu orang-orang sufi mengatakan, orang itu dikatakan sampai kepada derajat tauhid, yaitu apabila mereka, telah sampai kepada yang dinamakan derajat mukasyafah. Ataupun mereka mengatakan, meyakini yang dikatakan, wujudul makhluk ayn wujudil khaliq apabila mereka telah sampai kepada keyakinan bahwasannya hakikat makhluk adalah hakikat adanya Allah dan hakikat Allah adalah hakikat makhluk yang dinamakan dalam istilah mereka yaitu wihdatul wujud ataupun alhululiyah. yaitu mereka meyakini adanya makhluk ada adanya Allah dan hakikat makhluk adalah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Padahal keyakinan ini adalah akfaru min al-yahudi wa nasara. Keyakinan seperti ini adalah lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani Kemudian menurut sebagian di antara ahli bidah ini, yaitu di antara orang-orang Ahlul Kalam dari kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah dan pengikut-pengikut mereka, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah al-imanu biwujidillah atau al-imanu bi'anna Allah taala khaliq shay'in. Wahum yaquluna anna tauhid yakfi bi tauhidur rububiyah. Di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan tauhid kita mengimani adanya Allah. Kita mengimani Allah sebagai pencipta. Mereka mencukupkan Tauhid ini dengan meyakini Allah sebagai pencipta Allah sebagai pemilik Walaupun menyekutukan Allah di dalam beribadah Oleh sebab itu Ihwan Rahimakumullah, Dengan tidak jelasnya makna Tauhid Yang ada dalam kaum muslimin pada hari ini Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam Tauhid dan telah terjadinya kemusrikan-kemusrikan yang menyimpang Dan menimpa kepada kaum muslimin Seperti terjadinya orang-orang yang menyembah kepada penghuni kubur Orang-orang yang meminta kepada yang mati Orang-orang yang meminta kepada malaikat Orang-orang yang meminta kepada jin Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat Hal ini karena tidak jelasnya makna tauhid menurut mereka Karena mereka meyakini yang dinamakan dengan syirik Apabila meyakini adanya dua pencipta, apabila meyakini adanya dua Tuhan. Tapi kalau mereka meminta kepada yang mati, meminta kepada jin, meminta kepada malaikat, mereka mengatakan ini adalah bukan syirik. Ini adalah tidak termasuk syirik, ini adalah tidak termasuk kekupuran. Maka oleh sebab itu wajib kita memahami tentang hakikat tauhid ini. Yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dijelaskan oleh Rasul Dan apa yang dijelaskan oleh para ulama Maka Tauhid Yang dijelaskan oleh para ulama tadi adalah Ibradul ma'bud Bil-ibadah Adalah mengesahkan Allah ta'ala dengan ibadah Dibarengi dengan keyakinan esanya Allah di dalam namanya Esahnya Allah di dalam sifatnya. Esahnya Allah di dalam perbuatannya. Dan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. At-tawhidu salah satu aksam. Tauhid itu terbagi kepada tiga. yaitu Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah. Dan Tauhid Asma dan Sifat. Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah. Adalah Ifradullahi Ta'ala Bi'ab'alihi. Iaitu Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah ifradullah taala biafalil ibad yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya ataupun ifradullah taala bil ibadah mengesakan Allah taala dengan ibadah sedangkan yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat ai imanu bi anallahi asma'an Wasifatin sifatin ta'liku bi jalalihi Minoiri tahripin, walatamsilin, walatakipin, walatahripin. Itu kita beriman, bahasanya Allah Taala memiliki nama, Allah Taala memiliki sifat, dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran dan Sunnahnya, dengan tanpa memalingkan namanya, maknanya. Kemudian kita tidak mengingkarinya, kemudian kita tidak menyebutkan keiviyahnya, dan kita tidak menyamakan dengan sifat ataupun dengan makna yang ada di dalam makhluk. Akan tetapi Allah Taala memiliki nama dan sifat yang tidak menyerupai makhluknya, sebab Allah Taala telah mengatakan, leysa kami tuli sheyun wahwasami ul basir. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid ini terbagi kepada tiga. Apa ada dalilnya bahwa senyap tawhid ini terbagi kepada tiga? Tentunya ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Walaupun tidak ada dalil yang jelas menyatakan al-tawhid salah satu aksan. Akan tetapi petunjuk al-Quran, makna al-Quran ini adalah memiliki makna yang menunjukkan bahwa senyap tawhid itu adalah terbagi kepada tiga. Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan tauhid itu kepada tiga apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur di mana Allah taala telah berfirman Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu ta lahu samia Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. ini adalah merupakan makna tauhid rububiyah sedangkan fa'budhu wastabir li ibadatihi ini adalah Tauhid Uluhiyah. Sedangkan Tauhlu Ta'ala Hal Ta'lamu Lahu Samiyah. Ini adalah menunjukkan kepada Tauhid, Asma dan Sifat. Oleh sebab itu Al-Imamu Ash-Syangkiti Rahimahullahu Ta'ala. Dan Syekh Abdurrahman Rahman Sa'di Rahimahullahu Ta'ala mengatakan. hadhil Ayah. Ayat ini adalah mengandung. Ya Tadammanu mengandung liumur azimah. Kepada umur yang sangat agung, itu menjelaskan tentang Tauhid, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma dan Sifat. Mari kita lihat kepada surat yang pendek, yang semua kaum muslimin mengetahuinya. Ada surat Al-Fatihah, di mana dalam surat itu adalah terdapat pembagian Tauhid yang tiga, yaitu Tauhid Rububiyah, dan Tauhid Asma dan Sifat. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillah, ini adalah menunjukkan Tauhid Uluhiyah. Kemudian Rabbul Alamin. Ini adalah Tauhid Rububiyah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ini adalah Tauhid Asma dan Sifat. Di mana Allah Ta'ala dinamai dengan Rahman. Allah Ta'ala dinamai dengan Rahim. Yang memiliki Sifat Rahmal Wasiah. Dan Sifat Rahmatul Wasilah. Rahmat yang luas. Dan Rahmat yang menyambung. Kemudian dalam kalimat. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ini adalah makna Tauhid Uluhiyah yang menyeru kepada manusia agar menyembah kepadanya difrodullahi taala bil ibadah mengesakan Allah taala dengan ibadah nah di dalam ayat Al-Qur'an ada satu surat yang menyatakan di situ adalah tauhid asma dan sifat yaitu di antaranya adalah surat kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad ini adalah makna Tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat di mana Allah dinamai dengan Al-Ahad, Allah Ta'ala dinamai dengan As-Samad yang dia itu memiliki sifat yang sempurna di mana lam yalid walam yulad. Di antara surat yang mengatakan rububiyah Allah adalah di antaranya dua surat seperti Qul a'udzu bi malikin nas, maliki nas ilahin nas. Kemudian juga di antaranya Qul a'udzu birabbil falq min syarri ma Sedangkan surat yang menunjukkan di situ adalah Tauhid Uluhiyah. Di antaranya adalah surat. Uliya ayuhal kafirun. La'abudu ma'ta'budun. Ini adalah di antara surat. Yang menunjukkan tentang Tauhid Uluhiyah. Nah. Sedangkan. Kita ketahui ada satu ayat yang agung. Yang pernah Rasulullah SAW bertanya. Kepada salah seorang sahabat. Di mana Rasul mengatakan. Ayu ayatin a'obamu fi kitabilah. Ayat yang mana yang paling agung di dalam ayat Al-Qur'an? Maka Ubay bin Ka'b mengatakan bahwasanya yang paling agung di dalam ayat Al-Qur'an adalah ayat kursi yaitu Allahu la Itu adalah tauhid uluhiyah. Lahu ma fis wa ma fil Itu adalah menunjukkan tentang tauhid rububiyah dan juga di situ mengandung kepada tauhid asma dan sifat. Fal-Qur'anu tauhid. Maka Quran itu semuanya adalah menjelaskan tentang Tauhid. Nah, Adapun yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah, apa cakupannya? Kita harus memahami sedikit minimalnya. Para ulama mengatakan kandungan kita beriman kepada Tauhid Rububiyyah, yaitu kita beriman Ipradullahi Taala Bilholki, yaitu kita mengisahkan Allah beriman bahwasanya Allah Taala menyendiri di dalam penciptaan. Tidak ada syarikat yang mengikuti ataupun menjadi tandingan bagi Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Allah Taala telah berfirman: Allahu Khalikul Faleshayin. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahul Adzjalah Pesama Watiwal Ar. Allah Taala yang menciptakan bumi dan langit. Yang kedua kita beriman Anallah Taala Tafarrodabil Mulki. Allah Taala esa di dalam memiliki alam semesta ini dan isi alam semesta ini. Allah Taala telah berfirman, lahu mulku sama wal ar. Allah Taala yang memiliki bumi dan langit. Kemudian tabarokalladibiyadihil mulku wahhu ala kulli shein qadir. Dialah Allah Taala yang memiliki bumi dan langit dan Allah Taala yang merajai alam semesta ini. Yang ketiga kita meyakini bahwasannya Allah Taala Ipradullahi Taala bitadbir Yaitu mengesahkan Allah di dalam pengurusan alam semesta ini. Pengurusan terhadap manusia. Terhadap hewan-hewan. Dan terhadap seluruh yang ada di muka bumi ini. Hanyalah Allah Ta'ala yang memberikan rizki. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Dialah yang memberikan manfaat. Dialah yang menurunkan madarat. Hanyalah Allah Ta'ala. Ini adalah cakupan beriman kepada Rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahlah yang mengatur, Allahlah yang memberikan hukum. Allah Ta'ala telah menyatakan inil hukmu ilalillah, bahwasanya hukum ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang pertama ini, yaitu tauhid rububiyah, diakui dan ditetapkan oleh orang-orang musyrikil Quraisy. Sebab orang-orang musyrikil Quraisy telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka itu adalah menetapkan tauhid rububiyah sehingga dinyatakan di dalam Al-Qur'an wala insa'althum man khalaqas samawaati wal ardh la yaquluna apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit maka mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala dan apabila mereka ditanyakan siapa yang memiliki langit dan bumi dan siapa yang mengaturnya maka mereka mengatakan Allah tapi Tauhid Uluhiyah ini tidak mencukupkan mereka menjadi Islam Dan tidak mencukupkan mereka adalah dianggap sebagai mukmin. Sedangkan yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah ini maknanya adalah Ipradullahi Ta'ala Bil-ibadah Adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan beribadah Ipradullahi Ta'ala Bi-apalil Ibad Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hambaknya dalam makna tauhid ulul fiyah, di mana ibadah artinya adalah ismun jamilun likul lima yuhaillohu ya Rabbihu min al akwa liwal afali fogohirati wal batina. Ibadah adalah setiap nama ataupun nama yang mencakup kepada apa yang dicintai oleh Allah dan diredah oleh Allah dari perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka dari perbuatan kita dan ucapan kita, yang mencakup ucapan hati, perbuatan hati, yang mencakup ucapan lisan, perbuatan lisan, dan amal jawari wajib disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala mengatakan, kul inna solati wanusuki wamahiya wamumati lilahirobil alamin, kul katakanlah, sesungguhnya solatku sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, li-Rabbil alamin, bagi Rabb itu bagi Allah subhanahuwataala, itu artinya bahasnya sholat kita adalah dipersembahkan bagi Allah, saum kita, haji kita, kemudian cinta kita, khawb kita, rasa takut, inaba, inaba, khosyah, lillah itu adalah milik Allah subhanahuwataala, sebab Allah taala telah mengatakan Wama umiru illalliyak Abdullah mukhlisina lahudin dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya maka tidak ada tidak boleh sholat kecuali hanya kepada Allah kita tidak boleh menyembelih binatang kecuali karena Allah tidak boleh karena jin tidak boleh karena malaikat tidak boleh karena penghuni kubur. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasoli ri Robi maka solatlah dan menyembelihlah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dimaksud dengan taufiq uluhiyah. Kemudian rasa takut juga kita tidak boleh. Ketelahannya kepada Allah. Talaatahohpuhu muhohpuni ingkun tumukminin. Janganlah kamu takut kepada mereka, takut kepada jin, takut kepada syaitan. Akan tetapi takutlah hanya kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita bernadar hanya kepada Allah dan kita tidak boleh bernadar karena jin, tidak boleh bernadar karena syaitan, tidak boleh bernadar karena penghuni, tapi kita diperintahkan untuk bernadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita tidak boleh meminta berdoa kepada penghuni kubur, tidak boleh kita berdoa kepada rasul yang telah mati, tidak boleh kita bernadar kepada malaikat. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Pada tadu ma Allahi ahada, janganlah engkau meminta kepada selain Allah dengan makhluknya, yaitu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah mengatakan, "Wa anal masajidallillahi pada tadu ma Allahi ahada. Udhuuni astajib lakum, memintalah kepadaku, niscaya Aku akan mengijabahnya." Yang ketiga. ...adalah tauhid asma dan sifat. Artinya kita wajib beriman... ...Allah Ta'ala memiliki nama. Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan... ...Walillahi al-asma'ul husna... ...bagi Allah ada nama-nama yang baik. Kemudian beriman bahwasannya Allah Ta'ala memiliki sifat. Sifat yang baik. Allah Ta'ala telah berfirman... ...Walillahi al-masalul a'la... ...dan bagi Allah itu ada sifat-sifat yang baik. Kita beriman Allah Ta'ala memiliki nama rahman kita beriman Allah Ta'ala memiliki nama Rahim, kita beriman Allah Ta'ala memiliki nama Ahad. Kemudian nama-nama yang kita ketahui di dalam Al-Quran, nama-nama yang dijelaskan di dalam As sunnah kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah, kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah, kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan apa yang dijelaskan oleh Rasul di dalam Sunnah. Seperti contoh kita tidak boleh mengatakan nama Allah itu adalah Kidam Tidak boleh menamakan nama Allah adalah Bako Sebab itu adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Walaupun kita boleh menghabarkan tentang Allah itu adalah Bako dan Allah itu Kidam Tapi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Namanya Al-Awalu Wal-Akhiru Cukup kita mengatakan nama Allah adalah Al-Awalu dan nama Allah itu adalah al-akhiru. Tidak usah kita ganti dengan kidang dan bako. Sebab itu adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian kita tidak boleh memalingkan makna. Seperti kalimat istiwa kepada istaula. Istiwa Allah Ta'ala. Yaitu bersemayam. Tinggi di atas aras. Kita beriman. Sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah mengatakan. Sumastawa alal ars. Kita beriman Allah Ta'ala disipati dengan iad. Allah Ta'ala disipati dengan Disifatiad, yaitu tangan. Sebab Allah Taala telah mengatakan Ya Allahi jamaah. Bahasannya Allah Taala, apapun tangan Allah Taala di atas jamaah. Kemudian Allah Taala mengatakan Bliyadahu ma besutotani. Bahkan tangan Allah itu adalah terbentang. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan Lima kolak tu blyadaya, yaitu Adam diciptakan dengan tanganku. Hal ini menunjukkan Allah Taala disifati dengan tangan. Kemudian kita tidak boleh menyamakan nama Allah dengan dengan sifat ataupun tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, sebab Allah Taala telah menyatakan leisatamislihi wahwasheimulbasir. Allah Taala tidak ada yang menyamai kepada nama dan sifatnya. Allah Taala maha mendengar. Maha Melihat, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kemudian penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan Tauhid ataupun beriman kepada Tauhid Asma dan sifat. Tapi, wassalamu alaikum Dalam kesempatan yang singkat ini, kita wajib memahami tentang hakikat Tauhid dan kaitan daripada Tauhid yang tiga ini. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sehingga dia beriman kepada tiga tauhid ini apabila orang beriman kepada tauhid rububiyah tapi dia tidak beriman kepada tauhid uluhiyah maka dia tidak dikatakan dia itu beriman apabila dia beriman kepada tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tapi dia tidak beriman kepada nama dan sifat Allah maka dia pun bukan mukmin dia pun adalah bukan muslim dia tetap kafir oleh sebab itu ihwan rahimakumullah Kata-kata tauhid, apabila diitlakan, maka yang dimaksud adalah iprodullahi ta'ala di ibadah. Kata-kata tauhid, apabila dimutlakan, disebutkan di dalam kalimat, maka yang dimaksud adalah mengesahkan Allah SWT dengan beribadah. Kenapa dikatakan begitu? Sebab pada intinya manusia yang ada di muka bumi ini meyakini adanya Allah. Meyakini Allah sebagai pencipta. Bahkan dikatakan. Di dalam sejarah. Tidak ada yang meyakini. Dirinya sebagai pencipta. Dan tidak ada yang mengingkari. Tentang adanya pencipta. Maksudnya. Kecuali orang-orang yang takabur. Sebagai dicontohkan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun laknatullah. Dia yang menyatakan. Ana rabukumul a'la. Akan tetapi di dalam hatinya. Dia pun meyakini. Bahwasnya dia bukan pencipta. Pencipta alam semesta ini adalah Allah, disebutkan di dalam Al-Qur'an was taifanat ha anfusuhum dulman wa uluwa. Firaun dan pengikutnya tidak mengatakan Firaun itu dengan ana robbukum alala, tapi karenalah hanya kesombongan, padahal di dalam hatinya ada keimanan. Di dalam hatinya dia itu meyakini yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang memiliki bumi ini adalah Allah. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah Tidaklah cukup seseorang dikatakan mukmin, tidaklah cukup seseorang itu dikatakan muwahid apabila dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik alam semesta, tapi dia tidak beriman Allah satu-satunya yang disembah. Oleh sebab itu dalam kalimat yang singkat ini kita harus mengetahui tentang bagian-bagian tauhid ini. Pertama yang menunjukkan kepada tauhid ini. Bahwa para ulama telah mengatakan seperti Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengatakan anak kufar, ayy musrikil kurees, alladikota lahum rasul, annahum yukiru nabi tauhid rububiyyah. Oleh sebab itu patut kita ketahui apa yang dikatakan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW Yaitu orang-orang musrikil kurees mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada syarikat yang menciptakan alam semesta ini. Mereka meyakini yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Akan tetapi tidak menyebabkan mereka masuk Islam dan tidaklah menyebabkan Rasul tidak memerangi mereka. Kenapa saya jelaskan dalam kesempatan ini? Sebab banyak hari ini Orang-orang yang datang ke kuburan Meminta kepada penghuni kubur Meminta kepada jin Meminta kepada tukang sihir Mereka menganggap ini bukan syirik Sebab saya meyakini Allah sebagai pencipta Maka ketahuilah bahwasannya itu adalah bukan hakikat tauhid Mengakui Allah sebagai pencipta saja Mengakui Allah sebagai Pemilik alam semesta dan pengatur Itu adalah bukan hakikat tauhid Yang dimaksud oleh Allah SWT Sebab Orang-orang Kupar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an, "Kul mayarzuqukum minas-sama'i wal-ardh, amayamilkus-sama' wal-absar, wamayukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul maita minar hayy, wamayudbirul amra?" Fa sayqulunallahu. Katakanlah wahai Muhammad Siapa yang memberikan ris kepada kalian? Maksudnya kepada orang-orang kuperkules ini pertanyaan dan siapa yang memiliki langit dan siapa yang memiliki tentang pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Kemudian siapa yang mengatur urusan? Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ucapan mereka itu, tetapi keimanan mereka itu tidaklah dianggap dan tidaklah memasukkan mereka kepada Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Wama yukminu billah ilak sarhum kafirun dan tidaklah orang-orang yang beriman kepada Rububiha Allah itu kecuali mereka itu adalah kupur kepada Allah itu yaitu tauhid Rububiha uluhiyah maksudnya oleh sebab itu tidaklah cukup kita menyatakan beriman kepada Allah dengan hanya kita menyatakan Allah sebagai pencipta tapi wajib kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk disembah la ilaha illallah yang kedua patut kita ketahui apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'buduna ail al-asnam illa li-yuqarribuna ila Allah sirpan aul Semamah bin Abdul Wahab mengatakan, "Tidaklah orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul, mereka itu meminta kepada Lata dan Uza mereka meminta kepada mana dan mereka meminta kepada sembahan-sembahan mereka kecuali hanya untuk dijadikan wasail taqarrub mendekatkan mereka dan menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka hal ini seperti apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Mereka mengatakan, "Memang benar." Si Abdul Qadir Jailani tidak menciptakan Kemudian mereka meyakini betul bahwa penghuni kubur ini tidak memberikan Manfaat dan madorot Betul bahwasanya si Abdul Muhyid tidak memberikan Manfaat dan madorot Dan wali-wali yang sembilan ini tidak memberikan Manfaat dan madorot Tapi kami hanyalah untuk mendekatkan kami kepada Allah Untuk agar mereka Memberikan syafaat di sisi Allah Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah Hakikat kesyirikan yang dilakukan Oleh orang-orang kufar Quresh Ini adalah Tauhid yang diingkari oleh orang-orang Kupar Quresh. Sebab mereka mengatakan... ...apapun dinyatakan di dalam Al-Quran... Al ...Walladzina takhudu min dunihi awliya ma'na'buduhum illa liyukorribuna illallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya... ...itu selain Allah subhanahu wa ta'ala awliya sebagai pemimpin... ...sebagai sembahan, sebagai yang ditaati. Mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka... Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal ini seperti orang-orang musyrik hari ini. Mereka mengatakan kami tidak datang kepada penghuni kubur ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mereka juga mengatakan tidaklah kami menyembah kepada mereka itu hanyalah untuk menjadikan sepatis Allah. Mereka mengatakan wayakbudu na min dunillah, marya durrhum alau waquluna ya ha indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak memberikan modal kepada mereka. Mereka mengatakan, haulai syu'paunaind Allah. Mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah bagi kami semua. Jadi, huwain rahimakumullah maka ketahuilah bahwasanya tauhid yang dimaksud oleh Allah Subhanahuwataala adalah tahki kul ibadatilillah adalah yaitu. Merealisasikan hakikat ibadah itu hanya bagi Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Seluruh ibadah kita untuk Allah. Kita tidak takut, tidak meminta, tidak istigosa, tidak isti'anah. Keculihannya kepada Allah. Kita tidak menjadikan wasail dengan yang mati. Kita tidak menjadikan wasail dengan makhluk, yaitu yang telah mati akan tetapi kita berwasail dengan amal soleh yang kita miliki. Kemudian babik yang terakhir ataupun yang kita akan bahas dalam kesempatan ini, bahasannya Rasulullah SAW tidak membedakan antara yang menyembah malaikat, antara yang menyembah Rasul, antara yang menyembah kuburan, antara yang menyembah patung, sama kedudukan syiriknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Rasul tidak memerangi hanya orang kufar kures. Tapi Rasul juga memerangi orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Uzer. Rasul memerangi orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai sembahan. Rasul me apa memerangi orang-orang Majusi yang menyembah terhadap matahari dan bintang. Karena penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada makhluk sama. Walaupun di dalam derajat di sisi Allah, artinya yang disembahnya itu beda. Akan tetapi penyembahnya sangat dihukumi. Adalah syirik, dihukum dia itu adalah musrik Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada berhala Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada wisa Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada uzak, kepada yaitu uzer Kemudian juga yang menyembah kepada malaikat Kenapa? Sebab hari ini orang mengatakan Beda antara saya dengan orang-orang kupar kuresh kami meminta kepada orang soleh, kami meminta kepada wali-wali, tidak meminta kepada patung, tidak meminta kepada pohon-pohon. Kami meminta kepada orang soleh. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah kepada patung. Hukumnya sama. Menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah musyrik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al Quran. Dinyatakan, "O budullah, walatushriku bihi syi'ah. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menjadikan sesuatu dengan sesuatu pun." Para ulama mengatakan kalimat syai'an adalah nakirah. Kalimat syai'an adalah kalimat yang umum yang mencakup baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu pohon, baik itu batu, apa saja yang disembah sering Allah, Adalah hukumnya sama, itu adalah menafikan tentang tauhid. Yang terakhir yang wajib kita ketahui tentang tauhid ini adalah kita wajib membedakan bahwa orang-orang syirik ketika zaman Rasul lebih apa lebih ringan kesyirikannya dibaringkan dengan kesyirikan hari ini hal itu ditinjau dari beberapa segi pertama orang-orang musyrik dulu mereka tidak menyekutukan Allah kecuali dalam keadaan senang mereka mentauhidkan Allah ketika mereka di dalam keadaan mendapatkan kesulitan tapi musyrik hari ini orang-orang musyrik yang terjebak di dalam hari ini mereka menyekutukan Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an yaitu tentang kisah-kisah mereka. Itu kisah orang-orang zaman dulu, ya. Ini orang-orang musyrikul Quraysh dikatakan fa idza raqibul fulki da'u lla muhlisina lahuddin paramanajjahum ilal bari idahum musyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan dan mereka ditimpakan musibah berupa Badai ataupun berupa angin besar Daullah mukhlisina lahuddin Maka mereka mengikhlaskan Berdoa meminta hanya kepada Allah Saja Palamana jahum dan apabila mereka diselamatkan Yaitu ke daratan idahum musyrikun Maka mereka itu kembali lagi musyrik kepada Allah SWT. Sedangkan musyrik hari ini Mereka itu adalah syirik Dan menyukutukan Allah Meminta kepada syirik Allah Baik dalam keadaan senang Ataupun dalam keadaan sulit Dalam keadaan failit Yang kedua Bahasnya orang-orang musyrik dulu Mereka memahami tentang mana La ilahillah Sedangkan musyrik hari ini Mereka mengucapkan La ilahillah Mereka bersyahadat Tapi mereka menyekutukan Allah SWT Oleh sebab itu musyrik il mengatakan Dan mereka enggan mengucapkan kalimat La ilahillah Sebab kalau mereka mengucapkan kalimat La ilahillah Melazimkan mereka itu adalah Harus meninggalkan sembahan-sembahan mereka Oleh sebab itu ketika dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Maka mereka mengatakan Inna hadalah syai'un ujab Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan Sedangkan muslimin hari ini Mereka mengucapkan La ilaha illallah Tapi mereka tidak mengetahui Bahwasannya Makna la ilaha illallah itu adalah La ma'budah illallah Tidak ada yang disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang hak disembah Tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah hakikat tauhid Adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah Artinya Kita meyakini Allah itu sebagai pencipta Kita meyakini Allah ta'ala memiliki nama dan sifat Tidaklah akan menghantarkan kita kepada keimanan Sehingga kita itu adalah meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah tidak ada yang lain untuk dis, berhak untuk disembah Tidak ada yang lain yang benar untuk disembah Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan Zalika bi'anallahu wal haku wa'anamayad'una min dunihi wal batir Dan para Rasul Ihwan rahimakumullah Dan Al-Quran ini diturunkan bukanlah Untuk mentahkih, untuk menyatakan Tauhid Rububiyah Sebab pada hakikatnya Tauhid Rububiyah telah diakui dan diindahkan ...diimani oleh kebanyakan orang... ...tapi Tauhid Uluhiah lah yang diingkari oleh kebanyakan orang... ...oleh sebab itu para Rasul... ...diperintahkan itu... ...untuk menyampaikan Tauhid uluhiyah ...dalam ayat-ayat yang tadi telah dikatakan... ...walaupun ba'atna fikuli umatin Rasulah... ...ani'budulloha wajtani butogut... ...dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan... ...yang mereka mengatakan... ...ya'kau mi'budulloha wajtani butogut... ...sembahlah Allah semata... ...dan tinggalkanlah setiap yang disembah selain Allah... Semua Rasul mengatakan Satu kalimat yang sama Nuh berkata Ibrahim berkata Hud berkata Su'ef berkata Musa berkata Dan yang lainnya berkata Itu satu kalimat yang sama Ya kaum i'budulloha Malakum min ilahin menggairuh Wahai kaumku Sembahlah Allah semata Dan tidak ada yang berhak disembah Dan tidak ada yang benar disembah selain Allah Batil semuanya yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah hakikat Tauhid Oleh sebab itu para ulama mengatakan Kalimat Tauhid Apabila diitlakan Ipradullahi ta'ala bil ibadah Dengan itu Syahul Islam Syah Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Di dalam dua kitabnya Kasbu Syubhad Dan dalam kitabnya Di antaranya adalah Usulul Salasa Bila mengatakan At-Tauhidu Ipradullahi ta'ala bil ibadah Tauhid adalah mengisahkan Allah Ta'ala Dengan ibadah Inilah Sekadar singkat pembahasan kita yang menjelaskan tentang hakikat tauhid yang kebanyakan kaum muslimin pada hari ini adalah tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepahaman kepada kita agar kita paham terhadap tauhid dan menunjukkan kita berada di dalam tauhid ini sebab tidak ada kenikmatan kecuali hanya bersama tauhid. Akhir kata Allah Taala berfirman: Aladina amanu walam yulbisu imana hum bidulmin. Ulaik kalau mulaam wahumustadun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan maka dia akan mendapatkan ketenterangan di dunia dan di akhirat dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat di dunia dia akan berada dalam jalan yang benar di akhirat dia akan ditunjukkan ke surganya Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an laa ilaanta astagfiruka wa atubu ilaik.